Bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies eh, per aquest acte. Per a mi és, és festa, avui això és eh, recreo, com deia algun. Eh, I un plaer, perquè un dia que vaig conèixer el romà i vam començar a parlar, em va explicar eh, com ell havia anat evolucionant eh, la seva vida, com en un moment determinat estava ficat en aquesta voràgine en la que tots estem ficats, i que d'alguna manera eh, cada dia somiem el moment aquell en què diràs a veure si la força centrífuga aquesta m'escup eh, i vaig a parar en algun lloc en el que eh, pugui tindre eh, una vida amb una dedicació eh, sense aquesta dosis diària d'adrenalina que ens provoquen els aconteixements de cada dia. El Romà va saber fer. El Romà eh, es va plantejar que eh, tenia una situació, una empresa, Eh, i eh, la va vendre liquidar i es va dedicar a fer coses per als demés eh, eh, tenim una organització Bicicleta sense fronteres que ell ha impulsat i que ha portat eh, moments eh, especialment rellevants per a nosaltres almenys com serà aquest 22 de juny en què aquí Figueres es faran tota una sèrie d'accions per aconseguir eh, que la gent eh, es conscienciï i recollir fons per a poder eh, tindre més bicicletes que arreu del món compleixen no solament una funció recreativa com són per a nosaltres sinó tot tipus de funcions. Eh, L'altre dia hi havia una de les fotos que m'ho havia explicat però no l'havia vist físicament d'una senyora que eh, anava pedalant i a darrere i tenia connectada la batidora amb la qual eh, ella feia doncs, els seus productes alimentaris. Doncs, les bicicletes per això, per extreure aigua, per a qualsevol mena d'Índia, que és un país que ell coneix bé i que jo he visitat en forces ocasions també, en allà la inventiva és una cosa increïble i pots veure amb una bicicleta, amb una moto, el pare, la mare, els nens, el porquet, la eh, cadira de rodes de eh, l'avi o de qui fos, i tot ho porten en allà. Per tant, són elements diaris de vida. I, eh, avui hi ha una acció més, que és aquesta de guardioles solidàries, en la què eh, tant PHB, que eh, col·labora intensament des del punt de vista econòmic, com a SM amb eh, la qüestió del transport eh, i que per a nosaltres rebre aquesta presentació que aquest matí s'ha fet en la fàbrica d'Am amb dos esportistes, eh, un del de, capítol de motos i eh, com diu, la uh, Jennifer, no, Thais Thais Enrique, Joan que ell és waterpolista eh, i, i que eh, són persones que també s'han sentit motivades a poder participar i Uh, fer entendre a la gent que són accions petites però uh, molt vàlides i molt necessàries en el nostre dia de cada dia. Uh, jo, poca cosa més, passar la paraula probablement en el roman, no? que sí. expliquis quina és l'acció i després hi ha, Bona, els companys. Primer, primer. Bona tarda, uh, primer de tot uh, agrair a tots els que esteu aquí i bueno, comentaus que estem com en família no? és com venim de la capital aquest matí i arribes aquí bueno, ja estic a casa, ja em puc relaxar no? <ríe> i realment ho estem amb en Manel ens hem conèixer fa un temps i fem coses amb l'Ajuntament de Figueres ens sentim com a casa i un bon dia vaig tenir el, el, la sort de trobar-me amb en Paco Sosa i amb en Marc Costa de PHB i proposar-los ensenyar-los el nostre projecte i en seguida van van acceptar col·laborar, és el que diem, és, són coses fàcils, que et mires als ulls, que fas una proposta i que t'entens, no? i són trobades amb ànima, són projectes amb ànima que tindran un èxit més gran o més petit, però ens ho passem bé mentre ho estem fent perquè ens coneixem i ens divertim. No? Jo vull explicar-vos que nosaltres eh, el nostre somnis és donar el màxim, màxim, màxim, màxim, màxim de bicicletes a l'Estat i a la Índia. Jo ara he fet un viatge a la Índia fa, he tornat fa un parell de mesos i he anat per segon cop i allà la gent és molt pobra, molt, molt vol dir de moltíssim. Jo sempre poso l'exemple de que he dormit en cases que totes les pertenences que tenen ocupen la meitat del meu armari de roba, no? Tot, o sigui, tenen un got, tres plats, no hi ha llit, no hi ha cadires, no hi ha sofà, no hi ha tele, no hi ha res del que ens pensem que podem tenir un calaix per cuinar amb un calaix dels cables, uh, no hi ha absolutament res de res de res. Per això vull fer aquest uh, paral·lelisme o aquesta comparació d'una bicicleta. Nosaltres aquí sovint una bicicleta és com, bueno, doneu bicicleta, bicicleta, sí, no? bueno, i no? tothom pot comprar-se una bicicleta més o menys, no?, el de carton, que, és, que són bicis molt barates, però ja tens una bicicleta, no? Però a la Índia no tothom es pot comprar una bicicleta. Una bicicleta a l'Índia deu costar uns 60 euros i el salari d'un agricultor, que són uns 10 rúpies a l'hora, per 10 hores és uns 100 rúpies que seria un euro, o sigui, 60... el seria el sou de dos mesos treballant al camp, una bicicleta. Amb la qual per nosaltres és molt poca quantitat, però per ells és, és, és una quantitat altíssima. Què es fa amb una bici a la Índia? Nosaltres donem bicicletes a les nenes eh, de la Fundació Vicenç Ferrer per anar a l'institut. Per què, nenes? Molt fàcil. Eh, els donem l'oportunitat de fer-se dones quan els hi toca, i no abans. A la Índia, si tu tens 13-14 anys i estàs cansada perquè no vols anar a l'escola, no, no, no és com aquí, que és l'obligatorietat, sinó que sempre hi ha coses que fer a casa, i la gent automàticament, aquestes nenes, deixen d'anar a l'institut, es queden a casa, fan les feines de la casa, i malgrat que els casaments estan prohibits, eh, no estan permessos fins als 18 anys, és molt normal a la Índia Rural que et casis amb 13 o 14 anys, que a més a més han de preparar la dote, que a lo millor són 200 o 300 o 400 euros, i allà genera un, un, un, un, un desordre no? per aquella persona que es fa dona abans d'hora. No? I això és el que fem nosaltres, és ajudar aquella persona que es desenvolupi i que decideixi quan es vol casar o quan vol deixar d'estudiar per si sola, no perquè li toca perquè aquelles coses que passen allà són aquestes. No? Això és el que fem a, a la Índia. És així de, de senzill, és així de maco, és així de reconfortant, és així de divertit i nosaltres ajudem, ens sentim ajudats, la recompensa no té, no té preu i per això hem decidit fer aquesta campanya de, de guardioles. Un dia un botiquer d'aquí a Figueres em va dir, per què no fas guardioles? Dic, home, dic, no ho sé, dic... Aviam, explica-m'ho. Diu, mira, jo tinc una òptica tinc una guardiola a cada botiga i fem uns de 200 a 300 euros l'any per guardiola. Dic, ostres, dic... I jo, com sempre sé multiplicar bastant bé, vaig, vaig començar a fer números. Dic, bueno, que no n'hi vagin 300, que n'hi vagin 200, i en més dels 200, que m'equivoqui un 25% i que n'hi vagin 150, no? Dic, hosti, si, fes 250, si en fem 2.000, pues seran 300.000 euros, i ens haurem equivocat un altre 25%, però en seran 250.000, no? Dic, bueno, doncs ja està, així que un dia vaig conèixer la gent de, de PHB, el director general, i que ens havia donat un donatiu important, i jo vaig dir, qui és aquest senyor, el vull conèixer, vaig investigar aquest donatiu d'on havia arribat, i diu, sí, diu, és que m'agrada molt que feu, i per això us he donat diners. Diu, mira, jo sóc el director general de PHB, us puc ajudar? Dic, sí, tenim una campanya de guardioles, i, i necessitem finançament. I així, va, així de senzill va ser, no?, i així de senzill ha de ser la vida, en les relacions, tant personals com professionals, no? trobant-nos amb gent que ens vingui de gust seri i que sigui fàcil. No? I aquest és el nostre, el nostre projecte de, de la Índia, que és així de senzill. No? Donem bicicletes perquè les nenes es facin dones en el moment que els hi toca i no abans. Jo ho resumiria quasi així. O sigui que en aquest moment passo la paraula a en Marc Costa. Gràcies. Bueno, també Bona tarda, gràcies per estar aquí eh, bueno, quan, igual que explicàvem aquí quan expliques el seu projecte a nivell personal és, és, és fantàstic t'atrau i penses en la feina que fan Han parlat de la Índia però també amb les persones que tenen aquí que treballen amb el reciclatge de bicicletes persones amb, amb risc d'excursió social i tot això també generarà un, un tipus de, de feina persones que ho tindrien difícil doncs t'expliquen això i t'agrada després màgat que, que tot ho, ho i dius són ganes, però quan diu "ostres, i si i si fem algun a nivell amb l'empresa". Clara, primer et xoca perquè dius "nosaltres som PECB, ens dediquem a la salut bucal, fem raspalls de dents, pastes de dents, treballem en farmàcies, amb dentistes, no fem publicitat, treballem amb moltes onagès, però donant raspalls, donant pastes" i diu "ostres, però què té que veure PECB amb bicicletes?". Bueno, però al final dius "ostres, nosaltres treballem temes de salut". I, i nosaltres associem amb un tema. O sigui, aquesta bicicleta, a part de donar un futur, donar una educació, provoca un somriure. I la salut, un somriure és un senyal de, de, de salut i d'il·lusió. I, I nosaltres això ens, ens il·lusiona. Llavors ho vem parlar en a i vam dir, escolta, per tot el projecte de futur que genera a, a la Índia, pel projecte de futur que genera aquí les persones que treballen amb, amb risc d'exclusió social, que ho tenen difícil. Nosaltres, eh, és una empresa, les persones que treballem allà en un moment difícil, tenim feina doncs, bueno, hem de tornar a la societat jo crec com a mínim una, una, una part del que ens estan donant Llavors, bueno, també per egoisme provoca un somriure amb les gens que treballa a l'empresa ens va agradar el projecte i vam dir bueno, doncs, ànim, i nosaltres ja dic, no teníem infraestructura, no havíem col·laborat mai amb una ONG que no fos de, de salut vocal, però no sé, això provoca un somriure, la salut és un somriure i aquí estem, i de debò jo els felicito per la feina que fan i, bueno, i que molts èxits i que podem col·laborar molt, molt de temps. Gràcies. Molt bé, doncs, eh, bona tarda. Som en Paco Sosa, de SME, i, i aquest matí ho hem comentat a Barcelona i tornarem a dir eh? ara aquí a Figueres. Primer, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ui, això és inestable. Ho deixem aquí. Eh, gràcies per recollir nos aquí a la vostra casa i, i, i comentava aquest matí que, que vaig conèixer el romà per un amic meu, també un altre crack que està en el món de la comunicació, amb una cadena d'aquestes de, de pernileries, que està molt famosa ara, i vam prendre un cafè allà a la Diagonal, a la Barcelona, i em va presentar el projecte. I, i és el que diu, em miren els ulls, diu, escolta, que bé, això és perfecte, la gent que venint del, del món de la responsabilitat social corporativa, eh, potser ho veus molt ràpid, però és que eh, us adonareu que una empresa con nosaltres, que és una empresa de transport urgent, aquí tenim el nostre company, el, el, el, la gent d'ASM Girona, l'Adam, que, que s'ha sumat al projecte solament quan li vaig comentar, perquè aquests seran la gent que recolliran aquestes guardioles, la ficaran a la xarxa d'ASM i la distribuirem eh, per totes les botigues que les esperen, a, més, a banda, de fer també unes opcions molt especials per quan tenen que entregar o recollir bicicletes eh, per part de l'estat espanyol però us comentava que una empresa transport urgent eh, això ha de donar o no donar a la societat les empreses en teoria han de donar feina han de generar riquesa i sobretot han de, de ser molt legals eh? avui estem en un dia especial per la societat van vindre unes eleccions d'ahir on el poble ha parlat i ha parlat d'una manera molt, molt directa eh? i què vol demanar a la seva gent la seva gent que regeix les seves vides però també les empreses amb una empresa com la nostra, l'impacte més negatiu que podem tindre la societat, ho, ho veieu fàcil, eh? és la l'emissió del CO2 dels milers i milers de vehicles que nosaltres i altres empreses tenim a les carreteres tots els dies. Eh? Com fem aquestes compensacions? Ara, ara precisament, estem acabant un projecte amb l'Ajuntament de Barcelona que vol tancar el centre de la ciutat al vehicle rodat i s'està fent el primer, el primer ensaig d'entregar amb bicis. En, en tricicles, eh? però en bici eh? en bici elèctrica i en bici tal eh, quan el roman va parlar d'aquest tema dic, escolta, això és perfecte per una empresa com, com nosaltres per, per moltes coses perquè el Romà no només va parlar de, del que és el món de la bici potser moltíssima gent, la bici està de moda en el món de la competició òbviament aquests eh, grans carreres de tal, en el món de la muntanya eh, tot això però el plaer, el plaer d'anar en bici, simplement de passejar la bici, és el que me'n va traspassar el Romer, me'n recordo amb aquell, amb aquell cafè. I amb aquest plaer de, de fer amb aquestes coses petites, potser ho diem amb tot el carinyo del món, una societat, una societat que sigui no sé si més llibre però sí que sigui una miqueta més ecològica i una miqueta més tranquil·la amb, el, amb les seves activitats potser és el que estan necessitant tots no? com a societat Con lo cual, com aquest projecte tenia moltes coses ho van presentar a la direcció de màrqueting d'ASM i m'he dit endavant -ho. i aquí estem, aquí estem ajudant el que puguem, amb el disfrutar disfrutant el que estem fent i suposo que des d'aquí molta més gent s'apujarà a aquest carro, o millor dir aquesta bici o sí, sigui que moltes gràcies a vosaltres, també. Alguna pregunta? Algun comentari? Molt bé. Mira, uh, hem començat a fer un... la Marina, que és la persona que porta la, la divisió de les guardioles. De moment es trobaran a Pafí, Patrem, uh... quins és el primer? Bricosteva, sí. Fent... li comentava Manel que hem fer una proposta amb, el... amb agrupacions de comerciants i hem decidit anar més al... Al... directament a la persona que decideix no tant col·locar-ne moltes de cops sinó que qui la tingui realment li vingui de gust eh, col·laborar amb la guardiola. L'altre dia vam anar a un gimnàs i va dir, deixa-la allà, nena, allà on hi ha els folletos, no? I vam dir, no, no, no, no, això no va així, no, no va amb els folletos, això, o tens ganes de fer-ho, o no ho facis, no, no, no ens fas cap favor, o sigui, no, a mi no em fas cap favor, el favor és mutu, no? I aquestes persones d'aquí a ha fet molta il·lusió amb el, amb, amb el carinyo que us han agafat de veritat, no? Inclús a, a Pafí, que ja ho vam tancar, va dir, no, no, no, no els hem vist encara, que primer vull parlar amb les encarregades de cada botiga per explicar-los-hi bé, perquè sàpiguen de què va no? i que el projecte tingui ànima. Així és com ho... I llavors, tota la gent que anem trobant i que vulgui tenir serà benvinguda. Això aquí a nivell territorial. Llavors, a nivell eh, estatal, doncs, per exemple, jo que vinc del món de l'electrònica, doncs, tinc contactes arreu de l'estat que els venedors col·locaran guardioles per les botigues i en botigues de bicicletes també tenim diversos venedors que ens col·locaran les guardioles. I si trobem sectors que estan interessats, bueno, en farmàcia també eh, la gent podrà, tota la, la clientela de PHB, doncs poder-se a la campanya de, de guardioles. Hi ha comerços que no tenen local físics, són virtuals. Heu pensat en una guardiola virtual? Eh, nosaltres tenim moltes idees i hem decidit que no les podem gestionar totes. <laughs> perquè un, quan ve, de, com explicava el Manel al principi, que estàs a la vorágine, ho ha explicat molt maco ell, però la realitat és diferent, perquè un monta l'NG i torna a fer el mateix que havia fet tota la vida, d'anar a 7.000 voltes per hora fins que un dia diu, si era el mateix, abans eren mandos i ara són guardioles, però el ritme és el mateix, però mat, estàs equivocant, no? Llavors tenim una, una espècie de guardiola virtual per entendre'ns que és, mira, hi vam estar amb una cursa de bicicletes de muntanya que s'apontaven 3.000 persones i el que es feia és quan t'inscrius podies donar un euro un, euro, un donatiu no? i el que estem buscant és diferents curses d'arreu de l'estat que a l'hora d'inscriure's puguis donar un euro i llavors ja estem, volem donar la volta ja que sigui quasi obligatori no? o sigui, aquesta cursa val 33 32 per la cursa i un euro per Bicicletes sense Fronteres o sigui, que seria aquesta manera virtual però no és ben bé no, perquè ens obliga a molta... I la nostra web no té un número de visites suficientment alt perquè passin aquestes coses, has de cuidar-ho molt a nivell de xarxes socials i ens sentim que, que no hi arribem. Que podria ser-ho, però no, no en sabem. No no, no, no, no, no, això és... Per exemple, el Mercat del Lleó de Girona farà una campanya de 3 mesos, als Jamones Enrique Tomás també de 3 però les botigues més petites pues la tindran allà, no? Lo passa és que les botigues grans que, que tenen tantes eh, que, que es basen més en, en, en, en campanyes és, ho tindrem durant un temps només. però és, és variat, o sigui, que no tenim un format tancat. Sí, s'ha designat, no? <ríe> <ríe> Moltíssimes gràcies a tothom, eh. Gràcies.